білим пахучим снігом, вигукуючи і покрехтуючи. Занять того дня не було, і вже вранці ми могли сходити в кіно. Я з не пропустив такої нагоди. Швидко одягся і підперезався ременем, на якому була кобура з пістолетом. Ми покинули квартиру. Дивилися в «Аврорі» фільм Довженка «Битва за нашу радянську Україну». Події в ньому розгортались на Слобожанщині, на стику Бєлгородщини і Харківщини, де влітку минулого 43-го року відгриміла нечувана в історії танкова битва. На екрані угадувались Слободи і села, що в них доводилось мені колись бувати. Серце билось, аж стогоніло в скронях. Села понівечені вогнем, потрощені бомбами і снарядами. Сидячи у кінозалі, зрозумів, що через мій рідний край проліг чи на найважливіший маршрут Червоної армії, за яким вона неодмінно дійде до фінішу. До розгрому німецько-фашистської армії. З-під Білгорода наші війська вдарили на Харків, Богодуха, Гадяч, щоб звідти вийти до Дніпра. Кінооператори зафіксували десятки спалених танків, німецьких і наших, Літаків, Біля гаубиць і далекобійних гармат, роздягнені до пояса, задимлені і спітнілі, гармаші працювали мов на молотьбі. Безперервні атаки автоматників-піхотинців, що бігли вперед у вогонь і в дим. Це ж і тут будуть такі жорстокі бої, коли Ленинградський фронт і Балтійський флот перейдуть у наступ, щоб остаточно прорвати блокаду, подумав я не відриваючи очей від екрана. Тим часом діди, бабусі виходили з льохів, босі, в лахмітті, немов старці. За спідниці бабусь хапаються перелякані онуки. Це теж війна. А навколо вогонь і клубочаться дими, наче з кратерів вулканів. І в цьому пеклі раптом вихоплюється, хитаючись, Жовтоголовий соняшник Згадались вибухи і сонях з іншого фільму про битву на Україні у 1918 році. У першому ж кадрі кінокартини «Щорс» теж був соняшник. Цвіте соняшник серед вогню, демів, як символ нездоланності рідного краю. Я не уявляв, що було б зі мною зараз, якби не знав, що мати і брати живі, що весь цей гуркіт і вогонь вже покотились могутнім валом далі на захід. Хвилювання за рідних і близьких, за своїх земляків, яким судили залишитися в окупації, долали ще й картини нечуваних звірств німецьких фашистів у щойно визволеному Харкові. Вулиця Пам'ятаю, будинок навпроти кінотеатру. Кінокамера увічнила балкон на другому поверсі. На балконі висіло троє страчених. А далі розгорнулася ще одна історична битва. Дніпровська епопея. На шляхах плакати «Даєш, Київ!» До Дніпра сунуть танки, самохідки, артилерія. Нестримно біжать автоматники. Перші бійці вже зачерпнули у казки шоломи Дніпровські води і п'ють жадібно, усміхаючись, ніби на цьому березі для них уже скінчилася війна. І Знову. Перед ріка клыкоче від вибухів снарядів і бомб, бульбашиться від куль. Які ж молодці оператори, що так зблизька знімали живі і неповторно героїчні картини, вихоплені із виру війни, подумав я. І ще ми готять батальні кадри, а на екрані колонний зал будинку Спілок. Виступає вродливий і могутній мінер Василь Яремчук, герой Радянського Союзу, чорнявий, ніс орлиний, погляд темних очей швидкий, гострий. Брати по крові, брати по боротьбі, брати по священній ненависті до гітлерівських розбійників.